A dispărut un pitic de Sidonia Drăgușanu. Noi suntem trepitici, voinici, nici! Noi suntem trepitici, voi nici! Noi suntem trepitici, voi nici! cu care cântase, sărea într-un picior, urmărind un desen tras cu cărbunele pe pământ. Mai a surzit, Dondi, mai a surzit, strigă o pitică cu părul alb, strâns într-un coculeț adunat în creștetul capului. Noi suntem trei pitici, nici Alte două glasuri erau Michi și Cuchi. Dondi, hai să ne jucăm de-a de prinselea. De-a se spune, îl corectă Cuchi. Tu întotdeauna, în loc de sâs, pui și. Nu e adevărat că-și spun așa, răspunse supărat Michi. Eu aș vrea să ne jucăm de ascunsele, glumit Dondi. Dar Michi îl luă în serios și răspunse îndată: Eu cu cuchii ne ascundem și tu ne cauți. Cuchiul o luă spre grădină, Michi ieșe pe șoseaua din fața casei, dar unde să se ascundă? Unde să se ascundă? O casă! O casă pe roți! Uite! Strigă Mickey văzând un automobil roșu lângă un pom. Era pentru prima oară în viața lui când vedea un automobil. Nici oameni nu văzuse niciodată. Michie se pe pe în mașină și se ghemâie într-un colț pe jos. Era încântat de ascunzătoarea lui și sigur că lui Domnul nu o să-i dea prin minte să-l caute acolo. Inima lui început să bată puternic când văzu că de căsuța pe roate se apropie o femeie și un bărbat. Dar cine ar fi ăștia? Desigur, uriaș, își spuse Michi, amintându-și că-i povestise într-o seară mama o întâmplare cu un pitic rău și neascultător, care încăpuse pe mâna unor uriași. Femeia s-a așezat pe bancheta din spate, iar bărbatul în față. Poți să pornești, radule, a spus ea. Bărbatul a pus mâinile pe roata care se găsea chiar în casă și căsuța a pornit. Poate că Michi ar fi putut fugi dacă n-ar fi adormit dus acasă. În vremea asta era jale cumplită. Cutii și dondii răscoliseră podul, pivnița, să cu deamănântul grădina și curtea. Unde nu-l căutaseră pe Michi? Prin pomi, în cotețul de porumbe, chiar și în sacul cu făină. Plângeau cu toții, chiar tatăl piticilor, om în toată firea, plângea ca un copil. Cui să dea în gând că Michi dormea bine într-un automobil roșu? Când se trezi din somn Michi, mașina tocmai intra pe o poartă mare de fier, larg deschisă. Din fundul curții se repezi un servitor și când automobilul se opri, el deschise ușile. – Să cureți bine mașina, spuse bărbatul, ajutându-o pe soția lui să coboare. – Acum s-a sfârșit cu mine, își spuse îngrozit Michi. Și abia apucă să ducă gândul ăsta până la capăt, când văzu un alt uriaș scoțând pernele de piele din căsuța pe roți. Și deodată ochii uriașului se întâlniră cu ai piticului. Michi s-a aștepta să fie luat între două degete, dar cel care purta haina cu nasturi de aur îl luă numai de-o mână, nici măcar nu-l strânse tare ca să-l doară. Peste amicul a uitat în mașină?" spuse servitorul, înfățișându-se stăpânului său cu piticul în mână. De unde răsăriși piticule?" rupse tăcerea, izbucnind de râs femeia. De unde?" dar lui Michi parcă îi luase Dumnezeu graiu Îi se pusese în un nod în gât ochii se umpluseră de lacrimi și piciorușele lui tremurau ca niște tristi Pătute de de, de de vânt Sandu Coca veniți să vedeți un pitic drăguț striga uriașul din odaia vecină năvălire pe ușă o fetiță și un băiețel l-a găsit Vasile în mașina noastră de, de lămuriri tatăl copiilor. Lui Michi a mai venit inima la loc când a văzut fetița și băiețelul. Ăștia, deși erau destul de mari pe lângă el, totuși nu l înspăimântau. Dă-ne nouă, piticu, dă nouă, tăticule, se rugă fetița. Michi s a văzut tras de mâini de cei doi copii și luat într-o odaie albă cu jucării multe împrăștiate pe covor. Spune-ne, spune-ne de unde vii tu, piticu zrăguț? se rugă băiețelul, dar Michi tăcea mereu. Eu fi foame, vorbi fetița, și-ndată îi se aduse lui Michi pe o tavă fel de fel de mâncăruri. Dar cum să ia el în mâinile lui mici farvuriile acelea mari? Cum să țină cuțitul, lingura, furculița? Să-i tai eu și să-i dau în gură? zise fetița mângându-l pe păr. Lui Michi îi părut are bine și zâmbi recunoscător. Deschidea gura, primea bucățele de friptură și închițea. Așa până ce s-a săturat. Când s-a săturat bine de tot, a îngleștat dinții și n-a mai deschis gura. Păcat că nu vrei să vorbești, zise cu părere de rău, uriașa intrând în odaie. Eu credeam că o să ne spună o poveste din țara lui, a piticilor, oftă fetița. Ochii se închideau de somn. Mici fu așezat într-un fotoliu moale, într-o odaie mică, cu mobilă scundă, de culoare deschisă. Ce bun sunt și cu mine, se gândea el. Dar inima i se strânse de dorul lui Cuchi, al lui Dondi și al părinților lui. Plânse mult și în cele din urmă a dormit. Dimineața se trezi mai bine dispus. Își fă cu o socoteală. Dacă uriașii ar fi vrut să-l omoare, ar fi avut destul timp să o facă până acum. Așadar, ei nu-i sunt dușmani. Și dacă nu-i sunt dușmani, de ce nu-și-ar deschide inima în fața lor? Dacă le-ar povesti cum s-a ascuns în căsuța cu roți, ca să-l facă pe Dondi să-l caute mult, mult, mult, ei s-ar îndui poate și tot cu căsuța cu roți l-ar duce înapoi acasă, nu? La gândul că o să-și vadă frații și părinții, micii sări din culcușul lui și alergând, nimerii în o albă în care fetița și băiețelul tocmai beau cafeaua cu lapte. Bună dimineața, strigă vesel piticu. când de la o vorbind, copiii săriră în sus de bucurie. Îl luară pe pitic între ei și se înăpustiră asupra lui cu fel și fel de întrebări. Trebuie să povestească cum e viața piticilor, mai fânt dacă întâmplarea cu albă că zăpada este adevărată. Mii răspunse că și el a auzit-o de la maică-sa. Spre prânz, Michi furcat fu în automobil, dar ofta adânc că trebuie să se despartă de uriaș și de copiii uriașilor. Când ajunseră pe șoseaua care ducea la casa piticilor, Michi își simți ochii plini de lacrimi. Ați fost buni cu mine! N-am să vă uit niciodată." Cum să ne uiți?" spuse râzând Coca. Noi o să venim mereu să te vedem." Tiii, ce deștep sunt și La așa ceva el nu se gândise." Mai târziu, când mașina se urni din loc, ducând în ea pe Coca, Sandu și părinții lor, rezemați de un pom, Cuchii, Donde și michi cântau în cor. Noi suntem trei pitici venici! Noi suntem trei pitici venici! Noi suntem trei pitici venici! Și fluturară răbatistuțe în mâini, urmărind cu privirea ultimul nor de praf în care se pierdu căsuța.